ובאת לך ארץ יהודה, וילך דוד, ויבוא יער חרת. וישמע שאול כי נודע דוד, ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו וידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. ויומר שאול לעבדיו הניצבים עליו,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 כי הקים בני את עבדי עלי לאורב כיום הזה. ויען דואג האדומי והוא ניצב על עבדי שאול ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נווה אל אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו באדוני, וצדה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלשתין נתן לו.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 דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת, דבר קטון או גדול. ויומר המלך, מות תמות, אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, שבו והמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד. וכי ידעו כי בורחו, ולא גלו את אוזני, ולא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם, לפגוע בכהני אדוני. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, וייסוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים, ויאמת ביום ההוא שמונים וחמישה איש. נושא אפוד בד, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור, וחמור, ושה לפי חרב. וימלט בן אחד לאחי מלך, בן אחי טוב, ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד,